Egy angol ágyú csövében. Ezután már nem sokáig időztem Gibraltárba. Láttam, hogy az ellenség többé nem veszélyezteti az erődöt, és mert véleményem szerint eleget tettem Gibraltárért, odébb álltam. Visszatértem Angliába, ahol életem legkülönösebb kalandját éltem át. Londonban személyesen akartam felügyelni hamburgi barátaimnak szánt küldeményeim behajózására. Elmentem hát a kikötőbe. A rakodás végeztével a toweron, vagyis a londoni várbörtönön átindultam haza. A déli napszörnyen perzselt, a hőség elbágyasztott. Egyébként is nagyon elfáradtam. Gibraltárban újból visszaved lettem katonává, s a katona élethez hozzátartozik az ágyuk meghitt közelsége. Így nem sokat teketóriáztam, hanem bemásztam egy nagy ágyú csövébe, hogy annak hűvösébe kissé kifújjam magam, és némileg felüldüljek. Karomra hajtottam a fejem, és már aludtam is, akár a bunda. Hmm, sajnos egy valamiről megfeledkeztem, mégpedig ő felsége az angol király születése napjáról. Ezen a napon az a szokás, hogy déli egy órakor minden ágyút elsütnek, díszlövést adnak le az uralkodó tiszteletére. Miután az ágyokat már reggel megtöltötték, persze csak folytásra, senki sem bukkant rám a hét alvóra. Pontban egy órakor aztán megtörtént a baj. Eldördültek a díszlövések, s én a londoni tetők felett átrepültem a folyó túlsó partjára, ahol egy messzi szérűs kertbe pottyantam le. Egyeneste szén a bogjába. A repülés és a zuhanás következtébe elveszítettem az eszméletemet. Testem mélyen belefúródott a bogjába. Öntudatomat csak három hónap múlva nyertem vissza, amikor is hirtelen felszökött a széna ára, és a majorság kapzsi bérlője nyerészkedési célnal piacra akarta dobni tartalékait. A szénás kert végében magasodó legnagyobb bogjába feküdtem. A szekerekre rakodást épp ennél a bogjánál kezdték. Öntudatlan álmomból a béresek hangoskodása vert fel. Még mindig nem tértem teljesen magamhoz, s bár fogalmam sem volt, hol vagyok, mégis el akartam párologni. Feltápászkodtam, és a következő pillanatban egyenest a bélő nyakába estem. Minden porcikám épp maradt, ám zuhanó testem súlya eltörte a szerencsétlen nyak csigolyáját, így akaratlanul halálát okozta. Képzelhetik rémületemet? Csak akkor nyugodtam meg, amikor megtudtam, hogy nála gonoszabb uzsorást még nem hordott hátán a föld terményeit inséges időkben uzsora áron adta s ezáltal tetemes vagyonra tetszert, míg mások kódusbutra jutottak. Épp ezért váratlan halála miatt senki sem búsult, sőt, mindenki valóságos jót éteménynek érezte elmúlását. Az emberek hálából szinte a hordtak. Gondolhatjátok, mennyire elképettem, amikor megtudtam, hogy három teljes hónapot átaludtam. Gyorsan visszazökkentem három hónap előtti gondolatmenetembe, és sietve visszatértem Londonba, hogy megduktassam értem aggódó barátaimat. Ők aztán ámulatból bámulatba esve, nem győztek csodálkozni azon, hogy a legteljesebb épségbe látnak viszont, holott egy negyedesztendőn át hírt se hallottak felőlem, azt se tudták éleke, haloke, és már épp tűvé akarták tenni értem az angol szigetországot. Nos, drága barátaim, mielőtt tovább mesélném szárazföldi és tengeri kalandjaimat, azt ajánlom koccincsunk. Kedves egészségetekre!